טוב אשר לא תדור, מי שתדור ולא תשלם. אל תיתן את פיך לחטי את בשרך, ואל תאמר לפני המלאך, כי היא. למה יקצוף האלוהים על קוליך וחיבל את מעשה ידיך? כי ורוב חלומות והבלים ודברים הרבה, כי את האלוהים יירה. אם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה, אל תטמא על החפץ.